Det är så jävla bra. Jag är så peppin för dagens gäst. Alltså. Är du redo? Jag är alltid redo. För så här är det, ärskan. Idag har vi med oss en gäst som får vanliga armbrytningar på krogen att se ut som barnlek. Han är så stark att skruvlock på syltburkar självmant ger upp när han närmar sig. Men samtidigt så rolig att du nästan glömmer bort att han faktiskt kan mosa dig med en handled. Han är armbrytare, historieberättare och Sveriges kanske mest underhållande underarmar på två ben. Han är Sveriges mm. eh, egen armrytarprofil. En entertainer med armar av stål och ett hjärta av guld. Välkommen, Filip Larsson. Tackar, tackar. tacka tacka <laughs> Jag ser att Kul du, att du, har, du har klätt, Nu ser ju inte alla det, men du har ju klätt upp dig inför dagens inspelning. Ja, det är det nu när man börjar bli lite till så behöver man äh, läsklasögon. Oh. Med... <laughs> Och sen skärmen så skarp så du vet, trötta du, ögon. Lite rockstar-look. Jag tänkte säga rockstar-rekvisita. <laughs> ah, ja hundra ja, procent. Ja, sen ser man också hur stort mitt huvud är för bågarna pekar rätt ut. Ja, det är som att ta på ett par barnglasögon liksom. Men det är bra. Hur mår du? Vad har du gjort idag? Vad har du gjort innan du kom hit? Oj, idag har varit lite halvtrad idag. Men... Eh... Jag har varit på vårdcentralen och lämnat prover för lite misstänkt salmonella. Så jag vaknade mitt i natten och kräkte så jävla massa. Ja, men det är glad så att du är jag så här. Livet. Ja, ja nej, men nu, nu är jag mycket bättre. Ja. Uh, och sen har polisen stannat med och stulit mitt körkort. så Gud, jag det. Du blev ju inte stannad bara en gång utan två. Samma dag? Ja, Nej, igår så tur de mitt körkort för att äh, jag körde 9, 85 på 90-väg men sen så blev det 70 och 50 innan en rondell. Och som en normal människa så tänker man ju så här, eller onormal, vilket det nu är, tänker jag så här, jag bromsar lagom i tid till rondellen. Ja, det Men jag det tyckte inte polisen, de tyckte, åh det tycker inte Sveriges lagar. De säger att vi 50-skylten ska det hålla 50. Så där höll jag fortfarande, jag hade sagt att när lite så de tog mig på 84 på 50. Det värsta att de, de ett har ett ju ställt sig där. För de ja, vet ju det. det är ju ja. 100% medvetet att de, de har provision på den här. Vet du? Det har de helt säkert. Det var åtta bilar som kom när jag var där. Alla blev intagna till sidan och säkert hälften av dem blev av med var de gott plus Bra statistik. Man tänker ju sen att man ska kunna ha ah, skitsamma, jag kör ändå, men sen vart du ju stoppad dagen efter eller? <laughs> alltså man får ju 48 timmar, så att jag, har, jag, ju ute, jag har inte kört olovligt idag, det är ju Nej. först på fredag jag kommer köra olovligt. Ja. Och då får jag väl ta av skyltarna eller någonting, jag vet inte. <laughs> Hur länge blev det av med den då? Alltså det brukar vara två månader, men eftersom jag behöver det i jobbet så ja, jag ska jag ringa in och så reducera det. Skicka en bild bara annars på dig. Exakt som du ser ut nu. Så, mm, kan <laughs> jag så får jag aldrig tillbaks det. Ja, du kanske vill ha handicap tillstånd också. Hela skenken, liksom. Ja de kommer nu bara ta körkortet permanent och sagt Det är ja, inte precis. välkommen tillbaka i bil Nej Men nej så nu stannar man här precis utanför där jag bor efter jag hade varit på vår central och lämnat och Så hade jag ju inte det pappret i bilen Så jag bara såg alltså, det ligger hemma Ni kan följa med mig hem och kolla på dem om ni vill Och det ville ja, de så försöker de efter mig ja? Jävlar vad seriöst Ja men jag ser ju farlig ut vet du Ja ja så ja det, det är... är långt skägg och tatueringar Och det... grejer oh, jättelångt yeah. Står ja, det är livfarligt. Ja. Tyvärr är ju, blir man ju lite så sådär särbehandlad av polisen ja, eftersom det. man ser ut som jag. Men ja. jag fattar ju dem också, så det är inte hela världen. Nej. Nu, nu, nu är det här i alla fall. Men ja, du klarade dig till podden, det är vi glada för. men. Du är ju, alltså i början så tänkte jag liksom mer att, alltså, i början där jag liksom fattade lite vem du var. Eller innan jag fattade vem du var, eller så var det så att vi var jättegamla och det var så. Men du har ju på lite med strongman. Mm. Men det du verkligen håller på med på väldigt hög nivå är ju armbrytning. Ja, men nu är det bara armbrytning. Ja, det kan man säga. Ja. Det är frukost, lunch och middag och lite till. Hur, hur, hur ramlar du in på det här? Då? Jo, det var ju jag höll på med styrkelyft i tio år på, och tävlade på elitnivå. nivå. Sen när jag på det och så, så började jag med strongman och sen så hade jag jättemycket utöver jag blev påkörd när jag körde motorcykel så jag bröt min eh, eller krossade min ankel och sen eh, när jag kom tillbaks från det så slät jag min bröstmuskel i gymmet och sen slät jag av den en gång till så jag fick bli opererad två gånger och sen slät jag av den samma då som jag blev opererad när jag satte du mig i bilen du skämtar? Nej, jag satte mig i bilen och sen så lutade jag mig för att få in andra benet och då eh, gick den igen Alltså jag får, jag får rysningar, jag får, jag får gåshud. Alltså det gör ju inte ont att slita av muskler. Det känns ju inte... För det, det, det, alltså när man hör så känns det jobbigt. Alltså fan, jag får, alltså jag, oh, jag får rysningar över hela kroppen nu. Uh. Ja, det, var, det är inte meningen, men äh, det kommer fler, det kommer fler. Så när, när, när bröstmuskeln var bra och sånt där så var jag tävla i tävla uh, i Strongman på Skånes starkaste man. Mm. Och så vann jag första grejen där som var Farmers Walk. Och när jag satte ner de Farmers Walken så uh, släppte jag av, eller inte av, men jag fick en uh, En en Uh, så då blev det paus igen och sen så uh, då tänkte jag att ah, jag går ner lite i vikt. Så då började jag banta tag. Sen var vi på Sweden Rock och där var det för första gången typ som jag stötte på armbrytning egentligen om jag kommer ihåg rätt. Mm. Och uh, dagen efter det, eller samma kväll som jag hade brutit lite arm där så bryte jag knät. Uh, på Swedenrock. Ja, <laughs> yeah, det var ju morsbiten. Jag vet inte vad som hände. Jag börjar tro att det inte bara är otur. Det här är ju Nej, det är, jag tror det är curse. Eller Kombination. hexad. Uh. Men... Uh, Nej, det var ju... Jag vet inte vad som hände. Vi var i morspitten. Du är väl den sista det. som ska bryta någonting i morspitten, tänker jag. Ja, men det är också folk, när folk märker att jag inte är farlig utan jag är där för kul. Ja. Och så tänker de så här, oh, han ska vi hoppa in i. Ja, jo, jo. Och sen så var det ju många som gjorde det. Och sen helt plötsligt så var det någon som trillade på mitt knä så det i 90 grader åt fel håll. Ja. Och sen... Ja. Sen blev det anbrytning efter det. Mm. Petra, det finns en i Sams som heter Petra Dam. som är... Otroligt duktig. Hon är Otro, jätteduktig. Jättesnäll, och... trevlig, grym. Eh, mm. Jag diggar Petra väldigt mycket. Det gör jag också. Det var hon som sa... Och hela familjen där. Jättetrevlig, mm. hela, hela högen. Absolut. Utom Charlie, han är... <laughs> nej, jag älskar honom. Han är fin. Han är fin Charlie uh, också. Han är okej! Okay. <laughs> nej, han är bra. Han är uh, bra. Han ja, jag lite hekligt bra. Men det gör jag också, så det är uh. lugnt. Men... Eh, nej, så eh, vill... sa hon om han fan börja med detta. Då. Så då gjorde jag det. Och sen, så, sen dess så har det gått väldigt bra. Mm, det kan man säga. Det verkar som att jag hade en fallenhet för att, för att bryta arm. Men det är ju det är ju, jag tycker det är många strongman som byter arm. Ja, det har ju blivit. Är det du som har lurat in dem på det? Eller är det bara så att man har fallenhet för det när man är, är strongman för att man har bra under, alltså begrepp och underarmar? Jag vet inte. Men det måste vara så mycket faktorer som alltså, armlängd, styrka, kropps <laughs> <laughs> måste efter ordet hydda. Alltså. Ja, så alltså det är ju massor med olika faktorer som har med det att göra. Men givetvis är ju grundfaktorn att vara stark. Mm. Och sen efter det så ska man ju förstås sig på sporten. För att det är ju armbrytning. Det borde egentligen heta armbrytning. För att man, det är en form av kampsport- med dina händer mm. Det handlar så mycket om teknik Hur du ska få bästa Hävstångseffekten på motståndaren Och försvara och attackera Och så vidare Och jag tycker man Lyckats lista ut det är ganska bra Hur man gör det Givetvis inte helt på egen hand Det har ju funnits många På vägen som har hjälpt mig komma dit jag är. Men sen har man ju utvecklat sin egen stil utifrån det de har lärt en. Och för mig så är ju principer lär man säga en princip liksom, så här är anbrytningsprinciperna med vinklar attack liksom grader typ 90 graders attackvinklar och så vidare. När man läser det så kan man att därifrån sen bygga vidare på sin egen sin egen vad ska man säga, strategi. Men för oss noobs då, som inte kan så mycket om armbrytning mm. eh, och för kanske många som lyssnar som, nu tror jag säkert många armbrytningsfans lyssnar också, men då får de eh, bara lyssna ut det här nu. Eh, berätta vad det är som, som Arskan var inne på. Vad är det som spelar in? Uh, det... vad, vad, är, vad skulle vara den optimala eh, fysiken och egenskaperna? för att bli världens bästa armbrytare. Så stor hand som möjligt, mer eller mindre. Hand, stor hand är bra. Får vi se din hand? Mm. Det den är, är stor. Ja, den de är. är stor. Det är, Det är en penna. Ja. Mm. <laughs> ja. hur, är hur stor vikt har eh, längden på underarm och överarm? Överarmen har ju mindre Vikt men underarmslängden Är ju väldigt viktig För att kunna slöss för höjden Givetvis så finns det säkert stilar Och en kort överarm gör, gör skillnad Också men men generellt sett så handlar det mer om underarmen eftersom du har ju en fullkrum alltså en, en ankarpunkt i armbågen i kudden som gör att allting därefter spelar ju mindre roll utan det är ju från armbåget till fingerspets som är det som är den stora faktorn så att mm. säga. Och sen är det även från till, alltså handflatestorlek tomtjöcklek jag är ganska så ganska som mat i tumme alltså den här Mm. I den här. ja yeah. Och eh, bredd på handen, längd på handflatan Det är många faktorer som gör att man blir svårare att hålla i Just det eh, För om någon kan stänga sin hand så runt dig Eller de bara kan stänga sin så runt dig Så kan du attackera Är det här så attackerar du rätt in där Den biten från handleden stänger handen, Men är, liksom. är deras hand så Så kan du attackera här uppe Vilket är den biten från handleden Så du får mycket bättre hävstång-effekt När du försöker ta någons handled Mm, just det, du bryter nästan handleden och sen trycker ner liksom. Ja, ja precis. Varför, varför, varför binder man folks händer till varandra? Det, det är för att man inte kan hålla i eller inte vill hålla i. Okay. Det, är så, det finns ju tre, eller du har ju toproll som det kallar och det är när man går utsida möter två toprollers varandra så är det nästan omöjligt att hålla i. Mm -hmm. Och kan man bryta ner någon utan att de kommer loss, då har man ju i princip gjort fel. Mm. Alltså, man ska inte kunna jag tycker inte att man ska kunna bli pinnad utan rem om inte det är något sånt här riktigt greppmonster som håller fast i dig. Mm. Men även om det är så och han håller allt vad han kan i tummen så kan du vrida dig ut, skjuta in armbågen och gå upp och blockera så han inte kan göra det. Mm. Vad heter det? Du vet, man hör många gånger folk som bryter arm på fäst eller icke-sportsliga tillfällen skadar ju sig ja. ganska enkelt. Ja. Är det för att de gör totalt fel eller? Ja, det är för eh, humerus, alltså benet i överallt. Mm. Eh, det tål jättemycket på detta hållet och på detta hållet. Men när du roterar det så du mm. får en spiralfaktur, ja. då, då bryter du den ganska lätt. Just så det. du ser folk i när de så försöker de bryta arm så här oh, ja. vilket är ju rotation. Ja, istället för hela kroppen. Liksom. Ja. Ja, istället för att dra emot dig. Ja. Så allting i, för, i armbritning handlar det om att komma så nära eller så, så dra motståndare så långt ifrån sig själv som möjligt. Ja. Så, är det mer, vad är det mest? Liksom, armar eller rygg? Eller, liksom, vad, eller ska man liksom kunna... Det allra mesta är detta här. Handleden? Att det kallas RISE. Att lyfta knogen för att om du lyfter din hand... Över motståndaren så måste de slås under ifrån dig. Därefter så har du ju detta här. Det är för att rotera motståndarens handflotta upp. Och sen så har du detta här, vilket är pronation då. Det är ju för att ta motståndarens handled. Jag har ju, du har ju förklarat det här en gång för mig redan. En gång när vi sågs nere på Be At your best i Helsingborg. Yeah. Jag kommer inte ihåg någonting. Och det var lika svårt att fatta då. Men du är en väldigt... Alltså, nu ska vi inte bli med. Jag, har ju, jag är ju uppenbarligen väldigt ointelligent när det kommer till det här. Men du är, känns väldigt pedagogisk. Så att, jo, äh, extremt. Ska vi säga. Försöker vara det. Men vad var det här på, eh, som delades? Det var liksom värsta så här, grejen med några jättestränga domare och, och grejer. Eh, hur är det på, på de här tävlingarna? Är det, liksom, hur, det lät som att det var väldigt eh, känsligt kring eh, hur alltså, du... Där, där jag bryter an med vilket är en prof professionell liga. Alltså där äh, är det inte lika strikt. För att det är som strongman. Det är liksom mer underhållningen än vad det är, att folk bryr sig. Om du tar ett marklyft i strongman till exempel. Du får göra hur du vill. Hitcha och sånt. Så länge du kommer upp med den. Förlåt om Men det, det har de sina anledningar till. Det är bara kvinnor som särrar på benen, säger de. Okay. <laughs> inte i äh, dagens samhälle. Äh, ja. Nej, nej, absolut inte. Ja. Äh, men i alla fall... Äh, det, det ska vara underhållande så om du får fouls för varenda mikromisstag du ja, gör inget, så ja, det blir det så. inget kul och de försöker ju sälja en produkt som gör att folk vill faktiskt vara intresserade. Så det är en liten blandning av WWE det här med att det ska vara lite trash talk, man ska försöka vara underhållande men sen även vara väldigt duktig på sporten man gör ju. Men sen är det så här, det gör ingenting om din Ammberg lyfter sig lite så här om du inte får ett jättestort eh, vad heter det? Eller ordet helt. Mm. Fördel. Om du inte får en jättestor fördel, då får du ingen foul för det och sånt för att hålla igång matcherna så att folk faktiskt får se anbrytning, och inte som det är på idrotten anbrytning. där det är minsta lilla det gör fel så är det en foul. Men eh, apropå, apropå internationella scener. Vilka du befinner dig på, fan är mig titt som tätt. Eh, yeah, jag har väldigt du mycket är väldigt uh, ut och far, vilket är jättehäftigt. Men du har ju också. Liksom, och där, där ser man ju också att det är jättemånga strongmans, Mans typ Brian Shaw och Robert o Burst och alla de här som, uh. som håller på med just armbrytning. Eh, men du det är ju askul. Du verkar ju liksom verkligen känna de här. alltså det är, vi är alltid lite häftigt med lite rockstars liksom inom om branschen. Det är det vi måste få höra storyn om den här kapsen <laughs> För det är alltså jag det var så underhållande. Jag, jag följer dig och jag kan rekommendera att följa Filip på eh, sociala medier. Jag ser allt via Facebook och det är, stories är otroligt roligt. <laughs> eh, men vi måste höra, jag tror eh, arskan har ju missat det här, totalt. Totalt. Ja, nu kommer du att fick... tala ögonen på, på skärmen, arskan. Jag fick ju en, en, ett sms av en, ett ex till mig som skickade en bild på en jättestor keps. Och så sa hon så här, det här är en som kanske hade passat dig. För att du har stort Och jag tid. bara sa, för jag har ett en enorm tur, alltså, ja. det är jättestort. Uh, och så visste jag att jag skulle till East vs att Robert o Burst skulle komma. Och jag hade ju redan skickat en ny på och sagt så att du borde kalla han till Headmaster för han har så jävla stort huvud. Så när de eh, ring, alltså gör hans eh, announcing för att annonsera honom. Och jag tänkte så här, man, fan jag köper den här jävla kepsen och så, så lurar jag ihop en story om hur det är Robert o Burst keps och jag har fått den av honom. Så jag sa det, jag var här i USA för tio år sedan, och... Eh, Tittade på Brian Shaw och Eddie Hall och ja, Lawrence Chalet var här och också Robert Burst Och efter tävlingen så gick jag ut på parkeringsplatsen och stod Robert Burst Så jag ropade till han och sa, Hallå Robert, det är en big fan, skulle du vilja signera min keps? Och då eh, sa han mig i ögonen och så sa han, jag ska göra en, en bättre Och så tog han av sin keps och eh, gav den till mig och jag tur med den liksom, För att visa den, så. Ja. Så den Nu får du beskriva vad du ser oh. <laughs> alltså, ja, Filip, Du ser ut som en Roblox-gubbe ja, det... <laughs> Så jävla kul <laughs> alltså, Den är så mycket större än man förstår ja, och, och då är Filip stor Ja, det är det som är så roligt så. Oh lord Sen efteråt så signerar han den It's a true story och signerar den med sitt namn. Jävla roligt. Sin Nej, det där är humor. Jag älskar när det blir lite så här eh, vad ska man säga, ordväxling på liksom de här pressintervjuerna. Alltså det, det är ju så... Jävla roligt. Ja, det underhållande. Och, det, och det var ju inget hätsk, det var ju bara underhållande. Var äh, så jävla kul. Matt Mask, han sa ju en väldigt rolig grej Han sa ju att jag ser ut som en bubblehead som hade växt in till sitt huvud. <laughs> ja. Så ett problem på närlig barbelhead. Ja, det var roligt. Oh, men äh, Nej, man, får, man får ju försöka sitt bästa för att underhålla. För, att det, är ju, för det första så älskar jag det Och för folk att skratta. Jag tycker det är, ja, men det är bra på det. Och Jag kan ju aldrig ta mig själv på allvar. Det finns liksom inte i min värld. Utan det är så, så roligt som möjligt. Vill man göra ju. Mm, li livet är faktiskt jävligt kort för att inte ha kul, när ska vara ärlig. Exakt, exakt. Men äh, jag har äh, två frågor som är helt skilda från varandra. Uh, det känns som att Många profiler och atleter av din kaliber har också gått över lite till det här äh, släptävlingen när man örfyllar varandra. Har du, har, har du sett det UFCs... Äh, ja, jag har sett äh, det där slapfighting. Är, är, är det någonting som har väckt intresse hos dig? Alltså jag vet ju att de får betalt och det, jag tycker inte det är värt. De får det. sjukt betalt eller hur? Nej, det så bra. Inte, de får okay. Ungefär mellan 25 och 30 000 för en match för dem. Ja, Jag tror det var det, mycket mer. Alltså det, om du blir, I, inte är det kronor eller dollar? Kronor. Okej. Okay. Så det är mellan två och halvt och tre tusen dollar för de flesta. Ja. Och det erbjudandet har jag ju tagit nät till. Det vill inte jag ha. Jag vill inte stå där och bli slagen i ansiktet ja. utan att ha lov att försvara mig själv. Ja. Liksom. Och så träffar de örat och så spräcker det trullarna. Ja. Ja, ja men med din otur också. Yeah. Det är ingen bra idé alltså. Ja. ja personligt tycker jag att det ser lite förnedrande ut. Ja, jag tycker det är så. Uh, så för, vet att de försöker få det där att växa som fan. Men jag ville bara, för det är en del stora, storväxta personer som de försöker värva var till det där. Ja, yeah. och jag tänker så här om jag skulle stå med till exempel Robert mm. och Den som får slå först är ju antagligen den som går hem. den mm. andra kommer antagligen somna. Vi har ju enorma händer och enorma räckvidd mm. ja. och kan ju få upp en... Jävla hävstång. Ja. Mm. Och lyckas då träffa det då mm. I och med att han inte får lov att flytta sig Så du behöver inte ha bråttom Det är bara sikta och så bara lama allt du kan Ja mm och sen så, ja, så kanske du slår dig sönder din hand också, jag, menar, det. Ja, jag, jag tycker att det är värt det, ja, det är mycket ja. Ja. kommer de att göra mig 100, 150 000 från match, då kan vi snacka ju men för, äh, som du sa det är rätt förnedrande jag, jag tycker personligen det, och det är, väl säkert, ja, det det är väl säkert det som folk går igång på ja, det tror jag min andra fråga som är helt annorlunda än, än det här du sa att du var med i en M2 Lycka gjorde illa äh, yeah. Vad åkte du för haj. En Triumph Rocket 3. Okay. Så det är en brittisk hoj som har 2300... En bilmotor i princip. Mer eller mindre, <laughs> en, en 3-cylindrig en uh -huh. och 2300 kubik. Yeah. Den har ett jävla vrid. Ett tag var den en av de snabbaste... Eller den, det var den snabbaste hojen 0-100 ett tag. Mm, mm. Den gör 0-100 på 2,7 sekunder så det är ganska bra. Åker du någon bike nu? Eh, den står i galaget jag har inte kört på ett år. Ja, ah, samma hoj alltså. Jajamän. Hojen klarade sig ganska bra. Det var bara fotväxeln och fotpinnen som gick av. Just det. Eh, och sen blev ju avgasröret lite bucklat och sånt. Ah, mm. Jag klarade att hålla mig kvar på hojen så att jag kunde parkera och Oj. hoppa av på, på andra sidan så att säga. Jag förstår. Ja förstår. Jävligt. Eh, jag har också, jag måste, vi måste blästa på mig frågor här nu för att jag, jag har massor. Eh, en av mina frågor är, vad är, men det är alltid så här när man är stor och stark och man ser ut som en viking som du gör. Så är det alltid folk som ska komma fram och fråga liksom, ja ah, men antingen så här såklart, oh, som yes, du är subretörm eller så här. Men vad är den märkligaste typ så här, kan ah, du, eller, eller som folk har frågat dig Oavsett om det är vänner som vill ha hjälp med någonting för att du är så stark. Eller typ så här random folk som bara bett dig om någonting för att du är så stark. Vad är det mest, vad är det mest galna? Alltså var då på jobbet så är det ju, Vi håller på att ta in stor utrustning till uh, olika företag. Alltså jag är ju riggare. Så det kan ju vara allt från... Vi håller på med allt som är tungt. Allt från två ton till två tusen ton håller vi ju på med. Mm. Och så när vi skulle ta ut en hydro, uh, hydralpress... Från Metso i Trelleborg. Som vägde 510 ton. Så kom den och sa. Det behöver du väl ingen utrustning till. Och man bara sa. För det första jag hör dig varje dag. Mm, <laughs> Så, men med. den väger 510 ton. Det är liksom. Eh, jättemycket. Ja. Men det är ändå en, en liten komplimang till dig helt enkelt. Ja, ja eller så är de bara lite halvt utvecklingsstördare. Det, det vet kan man. vara en kombination. Ja, ja. En, en kombination. En kombination. En kombination. Och apropå det, nu har ju du avslutat att du då jobbar, eh, men kan man leva på armbrytning? Mitt mål är ju att jag ska kunna göra det. Så det är därför jag försöker levela upp min eh, sociala medier lite nu med jag har startat mm. en YouTube. Cool. Jag tänker gå igenom för att det är väldigt många som är imponerade över hur snabbt jag har blivit bland de bästa i världen. Mm. Och jag tror ju att jag har blivit det. Dels för att jag är stark när jag börjar ju. Men det finns ju många som är starka som inte är i top i världen. Eh, och det är jag ju inte igen heller men jag är ju antagligen precis utanför. Eh, där jag tänker gå igenom anbrytning för eh, alltså göra klipp om hur jag tänker och vad jag tänker på i setups och sånt som är väldigt viktigt och hur jag tränar och alla mina idéer kring anbrytning. Sen även göra lite andra på grejer och sånt. Lite TikTok-grejer och du vet. Men kanske bryter du an på stan. Jag, äl jag älskar dig det här. Ja, nu går arskan igång här. Han är ju fantast på Youtube. Nörd, nördar är i, i statistik, analyser, allt. Men är du, är du bäst i Sverige? Det skulle, jag är högst rankad i Sverige. Så. Är det olika viktklasser och sånt? Det är ju viktklasser. Det är ju 75, 85, 95, 105, 115 och sen 115+. Plus. Du är 115+. Plus. Ja, jag väger 100+. Ja. <laughs> ja, det var det jag misstänkte någonstans. Filip, bortsett från, jag hittade ett ord, den fokuserade träningen på själva att bryta en arm. Mm. Det finns, jag, jag, jag Ibland kör jag på klubbar där det finns armbryt Jag ser hur de tränar Har, mm. Tränar man kompletterande Träning också? Ja det är ju gymträning som du tar och kompletterar med Och då är det ju stärka upp de äh, Rörelserna du använder Och då är det ju Jag gör fem grejer Jag gör låg cupping Det vill säga att jag försöker gå ner med handen Och stänga den mm. Så jag gör high cupping Vilket är här uppe Sen gör jag pronation, rise och supination. De, de fem gärna tränar jag på gymmet. Men, men, men inget liksom, rotator, kuffar, axlar, pex. Jo, men det, det gör jag ju inte som anbrittningsspecifik träning, utan det gör jag ju. Det gör du bara för att bli stark. liksom. Ja, ja. Så det, jag gör ju fortfarande pull-ups och jag gör, ju, ja, jag gör ju shoulder rotation, shoulder pressure, eh, alltså vanliga axelpressur. Ja, jag fattar, jag fattar, ja. Och jag har börjat bänka lite igen men jag vet inte hur jag kommer fortsätta med det för min högra axel tycker inte riktigt om det. Nej och när den väl inte vill just med bänken då, då kan det bli dåligt liksom. Yeah. Jag bänkar två gånger på två år. Första gången bänkar jag 170, andra gången bänkar jag 200 och sen var det så att ah, jag, jag kan fortfarande bänka 200 så det är okej. Okay. Då var du nöjd. Men det, det, det är en bra, bra. bekräftelse. Okay, <laughs> ja. jag, jag, jag har det fortfarande. Tack, ja, Tack för det. kaffe. Till och med på en dålig dag så kan jag bänka 200 så det, det känns okej. Okay. Du, äh, finns det någon äh, rivalitet eller liksom trash talk som har blivit lite rolig äh, som snurrar? Uh, I branschen. med mig det, eller bara allmän. Nej, med med, alla, med de stora namnen liksom, Ja, så alla trash ju nu eller alla försöker i alla fall. Men är det på mm. skoj eller är det lite på riktigt eller lite båda och? Det är nästan alltid bara på skoj, men det finns ju vissa fall där det har gått lite för långt och folk har tagit lite illa upp och sånt men aldrig med mig, jag försöker hålla det ganska så PG och uh, aldrig försöker försöker aldrig uh, vad heter det sig, disrespekta min motståndare Utan försöker bara driva med dem Om dem alltså, vi, Liksom försöka komma in lite I deras psyke så att de Blir nervosa mm. Så jag lyckades ju ganska bra med Matt Mask Och jag tror jag även jag lyckades ganska bra med win Withers nu i Kanada för en och en halv vecka sedan Vad skulle du säga till Askan för att psyka honom <laughs> Han behöver bara visa sin hand så blir man psykad Nej äh, det är ju bara, ja. Jag kommer ta din hand så bara, Det finns ingenting du kan göra det Vad heter det Har du någon grym party trick Just med handen typ Krossa en läskburk Eller ett äpple eller något sånt där? Jag har gjort jättemånga sådana grejer förut När man eh, höll på med strongman Så var det ju alla möjliga eh, Sådana Vika ihop en, eh, en En billig stekjärn Stekpan. Det gäller stekpanö det, det går ju bara med de billiga för de är De är bra kvalitet Det rubbar man ju inte så, Och sen böcker jag lite Hässkor och lite sånt där Det är allting sånt som har gjort kul. När jag körde Strongman så flyttade jag parkerade bilar Som stod för nära mig och sånt. Ja just det, flytta på dem liksom. mm. yeah. Om du har parkerat för nära så lyfte jag bort dem bara lite. Det är väldigt fint. Det är perfekt faktiskt. i Stockholm, du får gärna komma hit Och jobba lite <laughs> Fatta att sälja sådana tjänster Bara bilen nåt. Ja, Jag kommer jag, jag har en grej som är så här tio 10 snabba yep. Men jag har säkert lite fler än tio För att jag tycker det är lite roligt Bara slut, det är skoj. Vi börjar lite Mjukt och sen går vi in lite hårdare Och jag ska svara snabbt bara Alltså du ska svara snabbt Det ska vara korta svar men är det saker som vi känner att vi vill utveckla Så gör vi det och Arskan, han får några så frifrågor att slänga in. Ja, men jag kommer på något ja, ja. vi... när det gäller sånt här så blir jag helt autistisk och bara så här, jag vill jättegärna säga typ jättemycket om det här. Men, ja, vi får se. Eh, jag håller mig. Jag håller ja, mig så, nej, vi får jättegär. se. Det, det kan gå men den här är, det här är ganska så här. Tacos eller pizza? Pizza. Och varför? Det... Och det kan bli en lång utläggning. Okay. Nej men det är, att, <laughs> det är för att jag äter som jag hetsäter så att det tar för lång tid. Du kan tid med inte köra ta på flocka men så, så slabbar man och så blir man kladdig i händerna och sen så hela skägget det är ju helt täckt i vitlökssås marklyft eller bänkpress och då tänker jag inte så här, då tänker jag så här, vad tycker du skulle vara coolast i att ha typ en riktigt stor siffra i? Jag har riktigt stora siffror i båda. Ja, men ännu. Okej, okay, vilken är viktigast för dig? Ja, marklyften är väl kul alla. Ja, jag kan fan hålla med den mm. Vänster eller höger arm, vilken litar du mest på? Åh, oh, höger Är du högerhänt? Ja. Om är det, det är relevant? relevant? Ja, i armbrytning. Högerna är den folk bryr sig om, vänstern är bara den du håller i pinnen i peggen med. Men man, man kan ju bryta i både höger och vänster. Ja, men det är det ingen som bryr sig om vänster. ingen som bryr sig, okej. Okay. Säger du ja. att du är vänster så säger ja men vad är du höger? Okej, okay. ja det är det. Yeah. <laughs> <laughs> okay, jag tycker man ser ofta så här, jag förlorar höger men jag vann vänster. Men du ja, men folk, att du, då, då är det inget att bryr om. Okej, okay. uh. uh, okay. vem är jobbigast att bryta arm med? En envis pensionär eller ett överpeppat barn. Du får givetvis inte skada dem. Utan det är på skoj men du ska ändå liksom... Vem är jobbigast? Det är väl barnet tänker jag. <laughs> barnet är jobbigast? Ja. Yeah. Um... För där är jag så nervös att han ska skada. Eller hon, hon ska skada sig själv. Om den går, slänger sig in. Och man, Givetvis så lägger man ju sig. Men äh, även om de kasta sig genom om de är alltså överpeppade så mm. jag vill inte sitta där och hålla ett barn som har en arm. Det hade ju varit Nej, hellre en pensionär med brutet ja, arm. På <laughs> skillnad så kör jag ju vuxen i alla fall. På egen risk. Man borde veta uh, bättre. De är dementa, en dement pensionär. Uh, ja, i då kommer de inte ihåg att. Eh, uh. <laughs> uh, proteinshake eller kanelbulle efter träning? Usch, inget av det. Jag gillar inte kanelbullar tror det eller dig och proteinshake gillar jag heller inte. Vad vill det du dricker pizza. En pizza, okej. Okay. <laughs> ja, men det går mer åt att hållet där då. Ja, nej, men jag äter hellre än när dricker. Så att... Tuggar hellre såklart. Då. Ja. Blir mätt, då. Vem skulle du inte vilja möta en armbrytning? En ufc fighter eller en bodybuilder? Jag kan bryta den båda som ingenting. Samtidigt. Jag tänker, <laughs> ja, men tänker Vem du... kanske typ är jobbigast för att de har sämst, De gör fel liksom? Ingen av dem. De är världensamma båda två. Ja, yeah. okej. Okay. Eh, om det var en maträtt vad skulle det vara? Säg inte pizza. <laughs> eh, jag hade varit pavlova. Au, oh, det är en efterrätt förvisso. <laughs> ja, men det är väl en okay. Eller? Men du får säga pa det. Pavlova det... fast som måltid. <laughs> Han ju, han ju ja, jag och ja, Johan Liljeblad har faktiskt ätit pavlova i middag. Så, det är... Ja, men jag, jag hör dig. dig. Uh, Pultporkbörjare eller sill och potatis? Uh, Pultporkbörjare. Uh. Jag är inte jätteglad för fisk om det inte är sushi. Vem skulle du helst fastna i en hiss med? Är det hål eller Arnold Schwarzenegger? Uh, Arnold Schwarzenegger. Varför? Han är ändå... Alltså han är ju en legend. Edihal är ju inte riktigt legend i mina ögon än. Nej. Um... Han var ju en gång och pensionerade sig. Oh, ja. Han är fortfarande imponerande så fan. Men Arnold är en legend. Okej, okay. ja men jag köper det. Skulle du hellre bli känd för världens starkaste armar eller för Sveriges bästa karaoke -röst? Sveriges starkaste armar. Eller världens starkaste armar. Uh, uh, uh, uh, uh. Om din arm fick ett eget namn. Eller det kanske redan har din uh, brytarm. Höger då alltså. Vad skulle den heta? Uh, rågor. <laughs> oh, det gett. var fett kul. Alltså, var... <laughs> uh, Okej, okay, om du fick välja. Publik som buvar konstant men du vinner. Eller publik som jublar men du förlorar. Ja, oh, då kan bya hur mycket man vill. Du vill jag, jag kommer att bli triggad av det bara. Ja. Uh då kommer vi ha en liten fight med publiken. Inte, inte fight, men... Ja, äh, ja, ja. Alltså, jag fattar äh. typ, typ lite så här, fuck you guys. Ja. Uh, yeah. <laughs> Tell om me my... what I can't do, motherfuckers. Om man gjorde en film om ditt liv eh, ett, vilken kategori skulle det vara? Liksom romcom eller <laughs> något annat? Eller, och menar jag, eh, vad skulle den ha för titel? Eh... Uh... Den hade väl varit en komedi får jag hoppas Och sen tagit in dum-dummarna dumma dummarna <laughs> dum dum är dyr, yeah, vad, yeah. vad blir det? den stilen. Och vem skulle spela dig? Robert och Burst du, du en... <laughs> <laughs> de, Det har ja, ju det det blivit var... en liten sak nu För att eh, när Sha Classic la ut eh, postmatch interviews Så la de ut min postmatch interview Och skrev Robert och Burst Postmatch Så de ser inte skillnad på oss två är det sant? Ja, yeah. och sen så när de, när de la ut min scen så skrev de i Filip Larsson Men så var det jättemånga i kommentarerna som skrev Isn't that robot Burst? jävla <laughs> grej Alltså jag tycker ni ser sjukt olika ut, men ja det är tydligen inte alla <laughs> Det är både stora skäggiga och tjocka ja, men jag tror folk tänker så här stora skäggiga, du Jo men typ, det är lite så ja. Stor mago och mycket hår Ja, men det var mina frågor i alla fall Jag, jag tyckte de var ganska bra jag det. Det, var jag var. det var kul, det var jättekul ja. Och alltid mat är alltid kul att veta. Jag <laughs> men, och, En annan fråga som ändå är lite rolig eh, Som jag gillar att ställa Jag tänkte ställa den igen för att jag får göra det eh, Och det är att höra vad, vad du har för guilty pleasures Det måste inte vara kring mat, det kan ju vara en, någonting annat Men det får vara kring mat mm, Alltså jag känner mig aldrig guilty du bara kör. Men det finns det ingen aktivitet eller någonting du gör som du men Jag kör ju motorcykel och jag har inget motorcykelkörkort så det kan ju vara det. Det är en guilty pressure. Ja, oh Fast tekniskt sett så har jag ju inget körkort nu. Det är det bästa jag har på länge. Så jag vill ändra mitt svar innan på vad jag har för HAI. Så ja. att polisen hittar mig. Jag, ingen har, en, jag har ingen hoj. En punch. Det är en sparkhoj som man balanscykel kallas det. Ja, ja, det var det. Jag trodde du menade du sån där... En ja, precis. Ja, precis. Ja, precis. Det var det jag trodde du menade. Ja, ja, ja. det trodde vi också. Mm. Men, Vad är nästa ja. stora grej? Nästa stora grej är Schweiz. Det blir uh, East versus West också. Vilket är den största ligan. Det var där jag var i... Med, strongest arm on earth. Cool. Eh, så dit ska jag tävla men före detta Europamästare eller mot honom. sa eh, så är Jag menar Europamästare. Mm. Ah, eh, just det yeah. <laughs> <Jag bara>, Okej. <okay. laughs> en Europamästare. Eh, och eh, jag tänkte ju mörda honom, inte mm. bokstavligt men figurativt på tävlingen. På tävlingen precis. Dominera honom jättehårt och tvinga honom att äta en havaji pizza efteråt. Mm, det låter de, bra. Så, de gillar ju inte det. Eller ketchup på pasta kanske. Det är, oh. ju också... gillar ah, ja, okay. det är lite. Ja, okej. Han är, är italienare. Oh, ja, jag sa. förstår. Då kan du bryta pastan också innan du kokar den. då blir ja, det. Sverige kyrkan dubbelt. Så, så beställer du en bolognese och bara tar fram en Felix ketchup och ah. bara mosa. Ja, 12 onda kalorier liksom så och så och så och så och så och så och så och så det så och så och så och så och så och så och så och så och så och så Ja, jag vet att jag kommer att vinna. Du vet att jag kommer att vinna. Ja, det är ju en sån inställning jag känner att man måste ha. Mm. Jag har aldrig varit någon sån som har varit använt ilska eller någonting sånt där för att psyka upp mig. det är bara ren fokus. Och, och jag tror på mig själv så mycket. Så att, eh, sen kan ju verkligheten visa sig vara något annat. Men jag tycker inställningen är viktig att ha. Att när du går in där så ska du veta att du ska vinna. Mm. Inga tvivel. Men i alla, alla resor, så du reser så jävla mycket. Är det sponsrat då för att du är inbjuden eller hur funkar det? är ja, det är professionell anbrytning så att eh, de flyger ut oss. De betalar flyg, de betalar hotell och sen så får jag lön också för att bryta. Ja, just det. För du är ju borta från ditt jobb. Så att det är ju... Ja, så jag får ju betalt och då betalar de ju allting. Det är ju fett. Och, ja, det är mm. rätt så roligt faktiskt. Och Nej, men... jag behöver inte ens vinna för att få betalt utan... Eh... Du har ju betalt för att vara med liksom, i själva precis, turneringen. Liksom. Precis. Hur många skulle du säga är på din nivå i Sverige? Om man tittar på ja, alla viktklasser då, eller så? Hur många... Om vi tar bland män så är det bara jag och Tobias Borong. Och det ja. är Tobias Borong. Han är ju vänsterbrytare så ingen berör men, <laughs> <laughs> men Han är bäst på det. Han, han, är ju bäst, han, är, han är ju tekniskt sett rankad ett i Sverige. Både i vänster och höger. Men... Jag har ju högre världsranking än vad han har i höger om För jag har slagit högre rankade Än vad han har slagit Så eh, han är, bryter ju mest med vänstern Men nu eh, så ska han iväg Och bryta lite med också Så vi kanske möts på Isfors West någon gång För att avgöra vem som faktiskt är bäst i höger mm. Så sen har vi lite så, Sagt så här till varandra Att eh, det är ju bättre att vi båda försöker pusha upp svenska armbrytning så att vi inte möter varandra och den ena slår ut den andra så att säga. Mm. Utan att vi båda bara vinner hela tiden. Och sen... Strategiskt Sen liksom. längre fram kan vi mötas. Ja, men det, jag känner ju så att eh, om vi nu bara har... nu har ju varit ensam där uppe jättelänge. Och nu har jag kommit hit och då känns det ju dumt att ha som tanke att ta ner honom därifrån. Mm. Utan... Det, Bättre att vi båda är där. Och bara krossar alla andra. Om man ska man vill börja med, man vill börja med armbrytning. Yep. Man bor någonstans i Sverige. Mm. Vad ska man göra? Jag hade gått ut på Facebook och till mig Svenska Armsport. Och därifrån bara frågat om det finns en klubb där du bor. Och sen är jag åkt dit där och var försiktig. För att det är mycket mindre skador i armbrytning än vad det är Strongman till exempel. Men folk är ju så väldigt rädda för det. För att du kan bryta armen Men du kan bara bryta armen om du är fel Så det är liksom Gör du rätt så bryter du inte armen Så, så gå och lär dig Gå och lär dig Jag tar, lite, tar det lite lugnt och, och njuter och har kul mm. Och sen känner du att du är väldigt stark i det Så äh, gå till någon annan klubb Och någon annan klubb Och ja, vi, kom ner till mig i Lund då, Så ska jag lära dig hur du blir bäst har du en, driver du en klubb där eller är det bara att du är, är nörd och har allt hemma och så vidare Ja, vi har ju, Jag har ju fått mycket stöttning av Sunkraft Gym där jag tränar så de fixar mm. ju in mm. mycket bra gym mm. de fixar ju in uh, utrustning till mig och sånt som jag vill ha ju. så när jag ville ha en pulle system till bordet så fixar de det och så de är ju väldigt uh, stöttande på det sättet Det vi. vi All right så bara vända sig till närmsta klubb. Spana in din Youtube. Ja, där kan ni och få hur? mycket information. Kan man söka på Filip Larsson? Eller? Nej, den är inte öppen än. Jo, den är öppen, men det finns inte. Jag har bara lagt ut en informationvideo. en mm. så länge. Söker man på Filip Larsson bara? Eller vad, Filip vad Larsson man arm wrestling Och sen så borde jag komma upp där. Den heter ju Viking Armwrestling. A.k.a. Man... roger. Ja, jag ju. Rågar. Så... Så det är... Ja men världsklass det är jätte... Jag rekommenderar som sagt alla att följa dig Det är humor, det är mm. Väldigt stora mästerskap samtidigt såklart det är ju seriöst jävla nivå På det hela, men med glimt i ögat det, det är högsta nivån mm. det, är... det är sjukt att jag är här redan Men jag har lyckats så det... hur, långt, eller hur kort tid har det tagit? Jag började bryta februari 2023 Och jag började ta det seriöst just... September 2023 Kul! Cool. Ja det är... Det mm. är två då? Ja, två, och ett halvt år. Ja, ah. ah, det är häftigt. Men är, är man rätt för det så, så är man väl antar jag. Ja, och sen är jag ju jättenördig. Så jag har ju... Jag har ju mm, om det Jag ser det i tavla här i bakgrunden med armbrytare. Man ser massa underarmar där, ja. Jag att du är med är... på den också. Ja, jag är där. Där. Jag pekar på min skärm, för fattar mm. du? Ja, det kan vara ibland. Det ja sen så har du Brian Shaw där, Robert O'Burz där, yeah. Eddie Hall där Matt Mask som jag mötte är där, Lawrence Chalet är där, Martin Lissis är där, och det är väl egentligen mm. de som ni känner till tänker jag mm. Ja men precis, de har man ju äh, sett äh, Men äh, om vi tittar då till exempel, vi vet att Espen Krona lyft, äh, bryter lite Liljeblad också va? men hur... Det livbland komma hit på fredag. Det ja, var trevligt. Så uh... då vi ska gå igenom massa. Och hur, uh, jag menar, hur, starka, hur bra är de med anbudning jämfört med dig? Eh, Johan Espenkrona nu, bägge heter Johan Men ja, Espenkrona, ja, han är ju i vänstern Så är han mycket bättre än jag är. Men min vänster är ju jättedemlig Jag har ju räknat att det inte räknas nej, det räknas inte så det är ingen som bryr sig Så nej. i är han skitklän <laughs> <laughs> Nej, absolut Tack. Jag kommer att lyssna på den här och sitta i garb, Ja, eh, Nej, han är ju stark Han är som fan mm. Men eh, teknik, eh, teknik eh, behöver han ju jobba lite på. Eh, och sådär. Och, och Johan ska komma kom. över det här. Eh, Liljeblad ska komma och, och träna här hos dig. Ja, Liljeblad kommer nu på, eh, på fredag och är här mm. hela helgen så ska vi bryta lönster upp. Det kul. Ni jävlar verkar ha ett jävligt fint community i armbrytningen eh, som jag har sett. Eh, men det tycker som jag strongman ah, ah, oh, ja, Alltså så jäkla. Jag är, ja, så man, man har ju sett alla nu. Jag har ju varit från fitness och allt möjligt. Och, eller alla. Men jag har sett många av de här typerna av sporter. Och jag måste säga att strongman och strongwoman är så jävla gemütligt. Yeah. Sen är det ju så det här med till exempel uh, Devil Larratt som är den mest kända armbrytaren i världen. nu. Ja. Mm. När jag har skickat meddelandet till honom. Och då tur en dag typ sen skickar han ett voice message där han svarar på min fråga. Mm, alltså in, innan jag kände honom. Och det är han kanadensaren eller hur? Kanadensaren ja. precis. Nu och. känner jag ju honom så nu Kul. svarar han ju alltid men eh, ändå att man det tar sig tiden eller liksom mm. Ja, det, det uppskattas ju väldigt mycket att man gör. Så jag ja. försöker göra samma sak när folk skriver till mig. Så försöker jag ju svara på alla DMs. Ja, men och det kan jag verkligen rekommendera. Du, som vi sa här i början, du kanske ser lite suspekt ut i vissa ögon. Men du är jätte... Vad ah, menar du? <laughs> <laughs> Sitter där. Vi ska försöka ta en bild på det här och lägga upp. Eh, oh. vi, vi får fixa det på något sätt. Men eh, du är jättetrevlig. Eh, har jätte... Det märks verkligen att du tycker det är kul eh, när man frågar. Mm. Så att, i alla fall upplevde jag det så Och eh, när vi träffades där i Helsingborg Och eh, så jag vill bara säga att Vill man någonting så går det väl jättebra att jag att kontakta dig Absolut, det ja. Och vill man komma och träna sånt så kan man göra det också Det är bara att jag jobbar ju i Danmark Måndag till fredag för det mesta ju mm. Eller alltid Så att vardagar är ju svårt mm. Då får man ju komma till Danmark i så fall Om man vill, ja. vill göra ja. det. I Lund eh, så är det bara Alltså det är bara att skriva så ser man om man kan lösa någonting Ja så det är ju aldrig fel att bryta lite av nu. Nej, det kan man tänka sig. Yeah. Men eh, vi vill tacka dig, Filip, för att vi fick låna dig eh, mm. och din härliga aura. Tack för att jag fick bli lånad. Ja, och eh, absolut vårt varmaste lycka till. Och vi, vi följer dig och mm. håller koll på dig. Tack så mycket. Tack så mycket. Sjukt kul. Och jag måste säga, impad av eh, att du har sån skön karaktär. För jag älskar människor med karaktär. Tack så mycket. Nice mm. jag gillar och det. Eh, som sagt, all lycka till. Eh, nu blir jag ännu mer intresserad av att följa din resa. Eh, så kör hårt. Kör det hårdaste jag kan. Ja, oh, Gud. Kära korespekt, allihopa. Tackar. Hej. hej. Hej, hej.